Radio Länsman, sverigevänlig webbradio. Ni lyssnar på Radio Länsman, en invandringskritisk och sverigevänlig webbradiokanal. Och för det mesta så är det då jag Länsman och så har jag ju med mig... Så är det, Södermedikonrad brukar du väl ha. Ja, och i och med det här programmet så kan det ju verkligen betyda att vi får nya lyssnare För idag har vi ju med oss en riktigt högaktuell person Ett riktigt, vad ska jag säga, ljus i mörkret i... Ja, det kan man någonstans säga va? Ja, det kan man verkligen ja, säga måste... Vi har med oss ingen mindre än Jim Olsson Som kanske är mest känd för dra åt helvete Rent ut sagt, det är som han sa till Expressen när hon kom där och... Och skulle hålla på att anklaga Så att det han vi har med idag Och det här kommer bli riktigt bra Riktigt intressant Och jag undrar själv om han Förstår vilken symbol han har blivit För, för oss kan man ju säga alltså alla, alla vi invandringskritiker Och alla vi som inte tycker om hur media beter sig Han, han har ju på något sätt blivit den första som sa ifrån och Ja, jag är väl naiv som vanligt och tänker att nu kanske det vänder Och då kommer ju alltid minnas Jim Olsson han, han var ju den som var först och Det var han som satt igång det här. Vi kommer verkligen att låta han veta Vad vi tycker och tänker om det han har gjort Det kommer han få höra nu i programmet Men först blir det Med tillstånd från SD House Mafia SD House Mafia Fit Jim Olsson Årets Jimmy hjälte från Expressen. Jimmy Fredriksson Bra och helvete Det fan Jimmy Fredriksson från Expressen Bra åt helvete hel hel Skitstövlar hel mm. Jimmy Jimmy Jimmy Fredriksson Bra åt helvete Hur fan alltså Jimmy Fredriksson från Expressen Bra åt helvete Då går vi Bra åt helvete Vilka hycklare Bra åt helvete Ja just det det gör vi ja Nej jag gör det Hur fan alltså Vilka skitstövlar Jag kommenterar ingenting Fy fan! Välja skitstubblarna Hur känner du mig menar du va? Ni förföljer folk Kampanjer Det ni håller på med är helt avskydda Aftonbladet Dagens Nyheter Och sen försöker ni skylla på vanliga folk fan alltså Vilka skitstubblarna Hur fan alltså Vilka skitstubblarna Dra till helvete Vilka hycklare åt helvete! Ja, just det, det gör Nej, jag gör Hur fan alltså! Vilka skitstövlar! Vilka hycklare? Ja, kära vänner! Idag, det här brukar vi säga att det är något speciellt, men idag är det faktiskt verkligen något speciellt. Inget ont mot våra tidigare gäster, men här har vi nog en person som ja, jag vill nog säga den, den absolut mest kända svenska personen för tillfället inom vi som är lite invandringskritiska. En... Eh, Person jag inte har träffat men jag vågar nog ändå säga att, att jag är väldigt imponerad med mannens mod och, och tåga och, och så vidare. Länsman, vad vill du säga? Ja, jag kan säga det att när jag såg det här filmklippet med Jim så var det som en riktigt frisk vind i ansiktet rent ut sagt. Det var, det var så, för mig, och jag tror jag är inte är ensam om det, men det kändes så befriande att det faktiskt var någon som vågade stå upp mot de här och, och verkligen, verkligen säga vad han tycker. Det är inte så konstigt att eh, Jim då har blivit utnämnd till årets svensk 2013 på Exponerat. Och Konrad, du kanske kan ta mm. motiveringen här. Ja, det är ingen dålig motivation. För en verbal prestation utöver det vanliga som att hända etablerar nya vägar för ett bemötande av svensk, odemokratisk och svenskfientlig vänstermedia. Olsson har härvid visat ett starkt engagemang och ett ställningstagande för de svenskvänliga medborgarna. <clears throat> genom att på intet sätt låta sig tystas, pudla eller på annat sätt krypa för den politiskt korrekta fascismen som idag råder inom svensk media. Med ett innovativt och starkt tal utan förberedelse kunna förnedra, trycka ner och tysta Expressens åsiktspoliser som i veckor av tid på sig att lägga upp sin strategi har Olsson med råg i ryggen öppet visat och erkänt sina sunda åsikter. Jim Olsson är en kraft för folket som varken ger upp eller låter sig nedtystas och med sitt engagemang, entusiasm och samverkan med fler bereder vägen för att flytta berg. ja. Och då kan vi börja med, om vi hör då reaktionen, vad säger de om det här Jim? Ja, jag är överväldigad av berömmet så. Alltså, så det är så? Ja. Känner man igen sig i det här när man har fått, det här är ju visst kanske bara på exponerat men det är ju många som har röstat och jag menar det är ju ändå en ganska, ganska fin utmärkelse skulle jag nog våga säga. Ja, så alltså, jag känner ju igen det att det var tyvärr många som blev helt överrumplade mm. Och då framstod det mycket sämre dagar än vad de i verkligheten är säkert. Mm. Men vad känner du? Har du fått mycket reaktioner på nätet och så? Hur har de varit i så fall? Jag har bara fått positiva reaktioner från första dagen med telefonsamtal och mejl och uh, kommentarer. Är det sant? Ja, blommor. Ja, allting va? Alltså jag blir så glad att ja, ja. höra. Jag blir nästan tår, tårhögd. Det var en som ringde första dagen som hette Mohammed och som uh, uh -huh. frågade om jag var rasist. Men efter ett kort samtal så var vi ganska överens om att... Uh, de som förlorar mest på den här politiken vi har idag, det är de som är invandrare och sköter mm. sig. Ja. Mm. ja, så är det absolut. Jag håller med om det, Mohammed. Han håller med om det, ja. Och det, förlåt, men är det det enda negativa som har. Ja, det var bara negativt i några sekunder. Ja, <laughs> ah, men gud vad roligt. För jag tror ja. många, många, säkert med mig, vi, vi fasar ju inför att alltså, vår dag kommer ju också någon gång. Många kommer ju bli outade, som man säger. Och man är ju lite orolig för det. Men jag menar, när man hör att det kan gå så här väl som du säger, så tar ju det bort en stor eh, sten, tror jag, från många saxlar. Ja. ja, men om vi ska gå in på vad som faktiskt sades då i, i, ja. i den här filmen och fråga lite kring det. Eh, I början där så sa du ju, jag vet vad ni vill. Jävla skitstövlar Och då måste jag ju fråga om Expressen hade hört av sig innan De kom och frågade om en intervju Eller om de bara dök upp De dök bara upp Jag har fem telefonnummer och två E-mailadresser som de har tillgång till va? Mm. Och de klarar inte av Att varken ringa Eller maila va Mm. Ja, det kom några anonyma telefonsamtal, det var väl för att kolla om jag var hemma så de skulle kunna terrorisera mig mm. men... ja, för, för terror är väl det väl absolut ingen överdrift, det är väl absolut, te absolut. terrorism det, är, det inte är, det är, terror. det är pressterrorism eller journalistterror eller vad man nu kallar det men var det här någonting som för jag vet inte, var, var det dagen innan eller vad De gick det väl var, ut samma, några, eller det var, var det samma dag som de började det här med att avslöja politiker, Sverigedemokrater som hade då skrivit kommentarer då på olika sajter, avpixlat, exponera fria tider. Ja, det var men då blir det väldigt, väldigt intressant att fråga, hur, hur kunde du veta att det var det de ville? Ja, alltså, jag kunde inte tro att de skulle komma och ringa på hos mig. Va? Jag skojade till och med om det. Va? Aha. Så, så, så, men... På något sätt när jag såg dem va, så förstod jag ju att det var typ att sådana som ville för, försälja De brukar gå två och två är då illförsäljare och så. Va? Ja, just det. Ja. Men jag, jag hade ju så att jag kände igen den här reporten då. Ja, ja du visste vad han jobbade med helt enkelt. Ja jag har ju sett hans, hans bild och så vidare och så. Och han sa väl sitt namn, det var inte helt uppfattade det som. Och instinktivt, instinktivt så att säga, det är ju, ofta går man ju på autopilot, va? så på något sätt i det undermedvetna så fattade jag då vad det rörde sig om då. Va? Mm. Men ja. jag, var, jag, var inte, jag kunde inte tro att de skulle ringa på oss absolut inte. du har äh, nu inte haft någon då. politisk aktivitet. Jag har inte haft någon politisk aktivitet. Nej, nej men precis, du är ju en helt vanlig person. med all rätt noll, bli... noll, noll procent. Men hur kommer det så då? Det här kanske blir svårt att, att spekulera om men, men jag skulle väl gissa att 95% gör som du sa innan ja. att man blir så tagen på stängen och drar i en dön. men något fick du ändå att, liksom, att, att säga till var det för att du helt enkelt blir så förbannad eller hann du tänka någonting? Eller? Det är alltid svårt att förstå sånt här men under, under, jag har ju under många år varit fullt med vad som har hänt i olika eh, diktaturregimer där man har använt de här eh, övergreppsmetoderna. det är ju liksom någon form av Hot och skammetod, de dyker upp då liksom regimernas kreatur, de dyker upp då med kameror och ljus och mitt på dagen eller var som helst på arbetsplatser och så vidare. Och så. Sen läser de då upp anklagelser mm. och det är ju så att när folk får höra anklagelser, de flesta de, de känner sig lite skamsna då. Mm. Och, och vill, vill ha slut på det helt enkelt och då, då, då pudlar de, då erkänner de, då får de svårt att svara för att de, de är helt enkelt, människor vill inte, inte så att säga, vad ska jag säga de, de vill inte vara, svara klart och tydligt eller de, de, de blir rädda och olika skäl, de är inte vana, de är inte beredda och det är ju det som är strategin va? Men Jim, du gjorde ju något annat. Ja, jag har, ju sett, jag har ju sett också en massa filmer och annat där, där jag har sett då dokumentärer. Hur de har uppträtt och så i Sovjet och Tjeckoslovakien och Ungern och mm. Nazi-Tyskland och så vidare. Och så då, va? Mm. så jag, jag har ju på sätt och vis fått någon form av simulering på det beteendet. Va? Mm. Och tänkte du någonsin så här, ja kommer de, om de nu kommer till mig så ska jag... Eller det kan Nej, kanske... alltså det var inte det utan det var väl möj möjligen det att jag så att säga har... Via filmer och annat <laughs> Lift mig in i den situationen då. Men sen har de väl även kom, kom de inte ut och Rättade sig själva de kom, ut, de kom ut ungefär nio dagar senare då med en lite undan gömd, gömd rättelse där de rättade de här två militaristiska citaten som väckte enormt uppseende. Det verkade som jag trodde att det var ett inbördeskrig igång och att jag ville liksom att det skulle vara militär, förordade militära insatser mot invandrare då ungefär. Men och det, var, växten, det sa de ju då att det var någon annan som hade skrivit men den där annan har de inte talat om vem det är va? Slutsatsen är det att den annan jobbar på Expressen. Om det här var så enormt och uttalanden som var fruktansvärda va? Mm. Varför har de inte avslöjat pseudonymen på den personen? Nej just det. Jag får bara påpeka det är självklart här men det är så fullständigt vidrigt av Expressen att först gå ut med helsida framsida och driva om detta ja. jättelänge och sen när man ska ta tillbaka, oj det var inte alls så. Då är det som du säger, någon liten fisnotis på någon vänstersida. Ja, dessutom fyller de på och repeterar eh, felaktiga påståenden och fyller på med ytterligare ungefär för att visa vad var det vi sa, han är farlig ändå ja. bara. Ungefär. Och jag såg det var ju fullspäckat med konstig epitet där. Ja, ja, ja. Och kvinn och fientlig. Ja, ja, ja, ja. Det där känner vi igen, när jag får säga, att få epitet. Det, ja, det, det får det vi är alla. Specialitet. Ja, vi, vi att vi, det här är ju en fascistisk radio. ja. Det är fascist och allting <laughs> nazistiskt. Främlings... Ja allt vad det nu heter ja. Men, ja, men sen går det vidare och säger också Att jag har ingenting att dölja Ni försöker bara att hindra folk från att rösta På Sverigedemokraterna eller motsvarande Ni förföljer folk och då, media, de har ju som du vet att de har ju väldigt många olika taktiker då för att försöka tysta människor. Men om man ska gå in lite mer då på den här taktiken att, jag menar som du sa, du är inte politiker, du är inte medlem eller någonting sånt. Utan du är bara en helt vanlig person som skriver på nätet som så många andra. Så alltså vad säger du om den här taktiken att faktiskt gå hem då till, ja, inte offentliga eller någonting människor och göra på det här viset? Ja, det är, ju, det är ju skrämmande. Jag menar Expressen har ju satt en ära i att pixla allt. Va? Mm, mm, mm. De, det finns ju in, inte insett in kön numera på en del brottslingar. Då. Så vad, vad, vad motiverar då att angripa på det här sättet med groteska förtalskampanjer personer som det inte finns bevis att de har gjort någonting olagligt, olämpligt eller någonting överhuvudtaget då? Mer än att Expressen ogillar deras åsikter. Och det ska tydligen vara nog att hänga ut en person ja, för hela landet. Helt, helt, helt klart. Va? Men nu så blev det ju en annorlunda. De förväntade sig nog kanske inte den här reaktionen att du skulle få ett sådant enormt stöd så det inte finns något liknande. Det, det, det. kanske de inte trodde att det skulle bli så stort. Nej, det är, det är ju det. att det, Jag poängterade ju också att man vill ju stoppa all kritik mot alla så jag säger jag tråkiga aspekter med invandringen mm. mm. oberoende vilket parti som står för eller det, vilka personer som kritiserar, inte bara, inte bara Sverigedemokrater som är kritiska utan mm. du vill ju stoppa all kritik mot invandringen. Ja och mot regimen alltså, någonstans, ja. du, du börjar närma att vi lever i ett land där alltså, regimkritik stoppas. Ja alltså jag tycker ju helt klart om man ser på så som medierna fungerar, vi har ett, vi lever i ett semi-totalitärt land då liksom, mm. det är självklart. Vilja må Tober sa i en demokratur då. Precis. Ja. Mm. Och, och det här måste jag säga. Det här var vi inne på förra programmet. Men trots att jag pratar så mycket om detta och tänker så mycket på det. Så är det väldigt svårt att ta till sig att det faktiskt ja. är så här på riktigt. Ja. Ja. För det har ju kommit glidande under ganska många år. Ja. Och menar, vi gick nog över gränsen för ett tag sedan kanske. Men, men nu är det ju tveklöst att, att ja, vi lever i ett, ett väldigt konstigt. Ja, demokratur kan man väl säga då i alla fall. Ja. Det vill säga där man får tycka vad man vill så länge man tycker rätt. Och så länge man inte yttrar det eller skriver det. Ja, precis. <laughs> Nej. Nej, och sen sa du ju också att jag är oerhört kritisk mot er kampanj, mot alla som kritiserar någonting som har med invandringen att göra. Ja. Och du tog det då med en väldigt arg klackspark, men... Just då, och vi vet hur, som sagt hur resultatet blev, att det gick väldigt bra och du fick väldigt mycket stöd och så. Men hur tror du att det påverkar andra invandringskritiker då? För det var ju ganska många då som blev uttängda och kanske fortfarande kommer bli. Det vet man inte vad de sitter på och mm. väntar på att göra. Men hur tror du det kommer påverka dem då? Ja, alltså jag har ju fått reaktioner från personer som... Inte, inte rösta på Sverigedemokraterna som tyckte att det var jättebra som rösta på borgerliga partier då, liksom då mm. Och de tyckte att det här var jättebra va. Ja. Och det är ju sådana som har erbjudit sig att hjälpa mig med olika saker som stöder andra partier då va? Mm. Så det, det är ju helt klart att opinionen mot dagens invandringspolitik är ju mycket större än vad som motsvarar stödet för Sverigedemokraterna. Mm. Och kanske man kan säga opinionen mot media och, och hur media ja, beter sig. Det, det är så att det, det kom ju en förtroenderapport i våras som mm. vad folk tyckte om i det. Och i botten där låg Expressen. Det var 8% som hade förtroende för Expressen. De låg till och med under Aftonbladet. Mm. Ja då är det otroligt att de ens finns kvar så att säga. Jag fattar jag... inte varför folk köper. Jag, jag tror väl tyvärr det är skillnad på om du får en fråga var du, du förtroende för Expressen eller inte. Då kanske man svarar nej men man läser nog tyvärr ändå. Det är väl nyheterna som de läser. Ja. Mm. Jo då, då tänker jag Jim, de var där och du gapade och skrek och sådär. Sen stänger du dörren och var... Vad man då? Jag kommer inte ihåg vad jag, vad jag tänkte då egentligen faktiskt. Men att det, det var ju så att jag fick ju då sätta igång va. Och så att säga ta reda på precis vad de hade skrivit. Och sen fick jag följa det i, i flera dagar vad de skrev och hur det förmedlades till andra medier. Och så mycket som möjligt kontroll. Jag fick ju stoppa så att de inte kunde göra intrång i min dator i, i den här profilen som jag hade använt och så vidare och så va. Mm. Så att det, var, det gick åt kolossalt mycket tider att samla material om vad jag själv hade skrivit och så vidare. och så då, för att Man måste ju alltid kolla upp då. Liksom då va? Var kom det härifrån? Och det svåraste var ju också att hitta de här besynnerliga militaristiska nazistiska citaten, eller vad man nu ska kalla det om, om, om inbördeskrig. Va? Jag hittade ju inget spår av det på internet. Va? Det, var, mm. det var liksom tomt va. Och det är ju också väldigt märkligt då att det, de, just de citaten de tog journalisterna rakt av andra journalister, tidningar och förmedlade då. De kunde inte ens googla. De trodde bara Expressen, Expressen rakt av då. Ja, ja, men så brukar det ju gå till. Ja. Eh, men, eh, och sen då i filmen där så sa du ju också, du bor i alla fall inte i något av de här besvärliga områdena. Ni bor i era isolat och sen ja, försöker ni ja, skylla på vanligt folk. Ja, absolut. absolut. Eh, men vad tror du att det beror på då att de som du vet som gärna vill få oss alla att uppskatta mångkulturen ja. men de gör ju uppenbarligen inte det om man ser vad de väljer att bo. Vad, vad tror du det beror på att de är, håller på som de gör så? Nej men alltså man kan ju se hur till exempel nu Sverigedemokraterna går framåt de går ju inte framåt i de här finaste områdena va, där journalisterna bor utan anledningen till att de går framåt är ju att folk råkar ut för de här problemen själva då va? Mm. de själva nära eller kära så att säga liksom mm. Och de här journalisterna de bor i områden som där det är lugnt, där det aldrig händer någonting. Och de har de har de har anställningar, de har löner, de slipper och så hamnar längst bak i i kön till till läkaren för de har väl ofta liksom läkare via företaget och så vidare och så eller försäkringar och sånt och så. De är ju en privilegierad klass helt enkelt så många andra då. Ja, och man kan väl utan att överdriva och säga att media har ju absolut mest makt i Sverige egentligen. För ja. att de, de kan ju styra precis som de vill eller på säga ja. hur folk tänker och sådär. De har ju begravt den här frågan i 20-30 år va, minst va? mm, mm. Ja, men sen är det ju precis som du säger med att det är ju någon slags klassfråga, där ja. vi säger överklassen har råd ja. att vara antirasistisk ja. och solidarisk och, ja. och kämpa mot SD. För att de behöver ju aldrig någonsin ta i det överhuvudtaget. Ja. Och, och Det här har säkert sagt hundratals gånger innan, men man brukar säga att rasism kommer från okunskap. Men det är ju väldigt konstigt, för det är ju helt tvärtom, alltså de som alltså, rasism är ju fel ord, men invandringskritik. De som aldrig umgås med invandrare eller ser om kulturens problem, de är ju inte. Citat rasister om man säger så Medan de som bor nära är ju väldigt mer, mycket mer Invandringskritiska Så sanningen är ju tvärtom, okunskap föder ju Om vi kallar det nu antirasism Eller att man är positiv till invandringen mm. Och det här ser man ju väldigt tydligt överallt Precis som du säger, vart tröstar folk på SD ja, Det är ju inte alls i de lika områdena Utan det är de här problemfyllda områdena, klart Ja och sen eh, där i slutet då eller precis när de vände på klacken och skulle gå där så sa du Hoppas det ska stämmer er på miljarder så ni får lägga ner hela Bonniers eh, Och det har ju varit lite prat ja. om det här att nej men det kanske inte blir något att de gör något av det här då Alltså det och så men jag googlar lite och så hittar jag det här på news100.se så står det att researchgruppen och Expressen hävdar att deras eh, utnyttjande av säkerhetslucka i discus API:er är fullt lagligt. Det är mycket möjligt att det stämmer, men det bryter mot det användaravtal man ingår för att använda discus tjänster, ja. inklusive ja. API:erna. Re ja. Researchgruppen bryter mot ett ingånget avtal och det är kalifornisk ja. lag som gäller här. Och man kan helt enkelt dra sin fördomstol domstol och stämmas i Kalifornien om Discuss väljer ja. att gå vidare med detta. Så att det får vi väl ändå hoppas att, att de gör. Ja, det, det är ju förödande för diskas om de inte går vidare. Bara i Sverige finns det ju hundratals tidningar och sajter som använder Discuss. Då. Och mm. det Expressen har gjort är ju att de har ju slagit till sönder totalt deras goodwill- Mm -hmm. inge, inge, vem, vem vågar använda diskast på något ställe? Men om, om diskast låter så att säga de licenstagarna liksom alla sina användare rakt av. Det, det är helt obegripligt. Jag menar Expressen exponerade ju då samtidigt användare för Svenska Dagbladet och Sydsvenskan och Alehanda och Ystadts Alehanda och så vidare och så då, va? Mm. Och ut, utländska, utländska tidningar med då, CNN och så vidare. Mm. Där till exempel jag kom, kommenterat då. Mm. Så det, det är ju ja. någonting som sprider sig över hela världen. Alltså förtroende för diskass, det, det eroderas hela deras idé bygger ju att man ska kunna använda en inloggning över hela världen, över alla möjliga sajter. Och det, mm. de marknadsför sig ju där med, med information till de e-mailadresserna och så. Va. Och det försvinner ju det varumärket ja, försvinner. Mm. Deras värde minskar ju dramatiskt om folk inte vill använda deras tjänster. Mm. Så egentligen det enda de kan göra är för att rädda sig diskast det är ju att dra Expressen inför detta. Ja, jag, ja, tycker, att det det. Att, jag tycker att det kommer annars att förfölja dem i, i, mm. i, i fortsättningen och hindra deras expansion så att säga då. Men då för att förstå hela det här att som jag förstod det då så menar det så att om man har laddat upp en avatar- det är alltså genom det då ja. som de tar Men då antar en bild, jag En bild, en bild, ja, då, en bild då, jag. då ja Och då antar jag alltså att du använder då... Använder du alltså ett, En mail med riktigt namn Ja jag använder min mail med riktigt namn Men jag använder ingen avatar Nej nej Men hur Vi, men vet, jag precis vet hur de fick reda på Vem du var Har du fått svar på det Nej det har jag ju inte fått svar på i mitt fall så att säga Det har jag ju inte va för det är väl det som i alla fall jag har läst hittills mm. att det är just det som gjorde. Men om inte du har gjort det, Nej. ja då ja, det då he hela har, ännu jag har, ju mer använt, jag har ju använt så att säga Discuss på Expressen. Ja, mm, oh, precis. Men, men De ja. har väl gått in och vittjat sina egna. Ja, ja alltså, hade jag varit researchgruppen hade ju nog varit ganska allvarligt för här har man precis som vi varit inne på ja. gett sig bråk med ett ganska stort amerikanskt ja. företag och Absolut. amerikaner gillar inte sånt här och, och jag ska säga det, det är ju inte bara Expressen, över Expressen finns ju Bonnier va mm. Och de har ju exponerat Sydsvenskan också, det finns väl andra jag menar, Vem har förtroende för Bonnier efter det här? Ett, som har ett företag som så att säga, agerar i någon form av statspolis registrerar kundernas åsikter då. släpper deras kontoinformation vågar man handla på bonnig företag då vågar Precis. man lämna kontouppgifter kortkortsinformation till ett sånt företag vågar man köpa böcker och andra andra produkter där filmer och vad som helst om, om, de sitter och gör, om de sitter där på Bonny-företagen och gör sammanställningar och sedan så att säga, lämnar ut det här till vem som helst då. Va? Det är ju helt horribelt. Man kan ju inte, liksom, man kan inte misshandla sina kunder på det sättet, va? Det finns ju Nej. inget, inget företag, inget så att säga normalt företag i världen i, i, i, överhuvudtaget som skulle bete sig på det sättet, va? Mm. så medvetet går ut och så åsiktsregistrera och skada sina egna kunder. Då. Det mest ja. fantastiska, Bonnier har låtit Expressen bete sig som en så att säga, liksom Då mm. mot kunderna. Ja, så vet du väl vilka det här researchgruppen Du vet väl vilka de är? Ja, jag vet det. Och det, det visar väl att som man vänder sig, vad säga, lika barnsöker sina vänner eller vad man nu ska säga va. Jo precis, det man har sagt, vi skulle vända <laughs> det, på det. Det, det, det. visar väl vad det är för några som leder Expressen var när de samarbetar med sådana va, om man mm. uttrycker det så. Eller ja, tar upp eh, Expo som källa varenda ja, dag ja, i princip, det ja, säger ja. ju en del det med. Ja. Eh, Men där innan så var vi inne lite på det här med vad du tänkte och så eh, när de hade gått. Men ja. är, är nyfiken att höra också, efter det här hade släppts då, ja. så alltså, var vänner och familj och så var de snabba att kontakta dig när det här hade hänt. Det, det var, varierade väl för att alla, alla visste ju inte om det, märkte jag ju. Alla Aha. läser ju inte expressen. Va. <här> tack, <här> tack, och, tack och lov. Det finns många som inte läser expressen som. Mm. Och det har ju inte riktigt haft klart för mig, men jag har ju inte märkt något negativt kan man säga från vänner och familj. Men, men vet, vet folk vad du tycker om man säger så. Eller skulle du förvåna någon jättemycket. Vilka folk pratar det. Jag? jag tänker din familj och dina vänner och sådär. vet folk ungefär vad du står politiskt och vad du tycker om situationen i Sverige, eller var det här liksom din ventil där du. Där du Nej, de har, väl vetat, de har väl vetat att jag som de flesta egentligen är i en sin kritiska mot den nuvarande så att säga, extrema politiken. Politiken mm. som inte som inga andra, som inga civiliserade länder för. Va? Nej, precis. Mm. Inga, nej, precis nej, nej. Så, inte ens de skulle jag vilja säga. Nej, just det. <laughs> Faktiskt. Men då blir det ju också intressant att höra för det här är ju någonting som ofta kommer upp just gällande ja. arbete, att folk blir ju oroliga, vad kommer ja. det här resultera i och så. Hur blev reaktionerna på ditt jobb? Ja, jag är ju pensionär va. Ja, det är det. Jag håller då på med viss utvecklingsarbete, utveckla nya produkter och säljer vissa saker, men det är, det är inte en sån stor omfattning så att jag riskerade någon stor ekonomisk smäll då ja, nej. Men det, det, förlåt men det kunde ju varit så, ska vi inte glömma. Absolut. Jag kunde absolut, blivit av med jobbet. Och... Absolut, absolut va? och jag kunde blivit av om, om min affärsverksamhet hade sett annorlunda ut så kunde det ha varit en enorm smäll. Liksom, så sett. Ja, men jag menar, då Personlig konkurs, det blir om i huset, familjen ja, kanske. Ja ja, alltså, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Det här leker de med då, medan man skyddar... Ja, och det, det, de vet ju inte om den personliga situationen när ja. de attackerar så här. Och de skiter nog fullständigt i den, Ja, det gör de. Det, det, det är roliga med det här, verkligen roliga, att de blåste ju verkligen upp det att... Eh, Uh, jag menar du vet ju precis som jag att när de ska måla ut vilka är invandringskritiker? Jo det är unga, arga, vita män. Män, uh, uh, uh, unga, arga, outbildade män bör tilläggas. På landet. På På landet, landet. Ja. Uh, men så svarar ju inte i det här och i flera andra fall, men absolut inte i ditt fall heller. Och det här skakar ju deras världsbild verkligen. Att personer som är högutbildade och personer som har mycket livserfarenhet och, och är äldre och så, här, men de kan faktiskt tycka och tänka dem också, min annat. Och, och det förvånade dem ju väldigt mycket. Absolut, absolut, ja. Men i och med det här, då som sagt, det blev ju rättelse där och det eh, med vad du, vad du hade skrivit och sådär, har de kontakta och bett om ursäkt eller var någonting efter det här besöket? Det kom ett telefonsamtal samtal om det var en eller två dagar senare från in. Jag tror han inte Jan Martinsson som påstod att han ringde från Expressen. var. Jag har inte hittat att han jobbade men det finns någon äldre pensionär som har haft kontakter med Bonnier då, då. Mm. och Han frågade ungefär, ja... Vad, vad vill du nu eller någonting sånt. Jag sa jag vill ha upprättelse och skadestånd då. Så frågade han sen vad, vad är dina planer då så där diffust då va? Mm. Ja jag vill ha upprättelse och stort skadestånd sa jag. Och sen så blir det liksom inte mer va. Sen har jag inte hört någonting va. Men jag vet inte varför han ringde liksom va. Det var... Intressant. Det var ingen intervju ja. sådär då utan... Nej han såg ju alltså, ingenting om det här utan det verkar mera som han ville luska i, i den där frågan var. Mm. Ja det kan jag ha fattat att de har gjort bort sig. Det är ju inte möjligt. Ja, ja, att, att de vill var... veta om du, om du liksom om, är du beredd att lägga den ner nu Jim eller? Ja det var väl, det var väl någonting sånt va som de, de, de, Men det var det inte. De, de var ute och fiskade efter då va? Just. Men alltså man tänker ändå att det känns ju ganska otroligt att det här kan hända att ja. det är genom, ett, genom ja. kommentarer så här, men det, det är ju inte någonting som man liksom kunde egentligen tänka sig men kunde du tänka dig det? Nej, att, alltså, att det gick att göra så här? Jag har ju aldrig sett att, eller att komma fram med en massa egna åsikter. Jag har ju liksom letat fram information som Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Svenska SVT och så vidare, som de har gömt eller glömt va. Mm. Som liksom uttalande nu från professor Assa Lindbäck, Sveriges mest namnkunniga nationalekonom då som, som säger att den här politiken, så invandringspolitiken som vi har den fungerar inte va. Och han hänvisar till vår första i ekonomi Gunnar Myrdal som säger att välfärdsstaten är en, ett nationellt projekt då. Det går inte att dela ut det man har samlat ihop under ett par hundra år till folk från hela världen va. Och, men det har ju gömts undan va. Jag har ju citerat eh, chef, tidigare chefredaktören på Dagens Nyheter Hans Bergström, nu statsvetare också. Mm. Och det, det är sånt som gömts undan. Det kanske står någon gång i en liten kort snutt och sen så bara det försvinner va. Jag har citerat Expressens ledarskribent Anna Dahlberg då. Och hon har ju också skrivit lite paragrafer här och där, men som sen bara då försvinner va? Och det finns massa sån information som då jag har fört vidare så det, huvuddelen av det jag har skrivit är ju citat från auktoriteter, ekonomer, statsvetare, medieforskare och också från journalister, ledarskribenter och så vidare och så då, Ja men det är intressant hur de kan vända det. Ja. Det, är, det är bara att ta exempel ja. när vi intervjuade förra veckan så intervjuade vi eh, Björn Nordström ja. kör på Apixlat och precis som han sa att det räcker med att han bara, eh, bara återciterar då från amerikansk och, kanad ja. och, och media från Kanada och så där, för att de ska säga rasist Absolut. när han bara tar vad det stora medien där säger. Men ja. då är han rasist. När... Men det är det som är så Jag... intressant med, med den här hela invandringsfrågan. att Det här är ju inte en ideologisk fråga överhuvudtaget. Det handlar mm. ju inte någonstans om hur mycket man vill hjälpa folk eller inte. Utan det handlar ju om det här går inte. Lika ja. lite som det går att få in liksom en boll i ett fyrkantigt hål så är det här en omöjlighet att göra. Ja, ja det handlar om ekonomiska och sociala faktorer. Absolut. Mm. Men det borde ju inte ens vara en fråga egentligen. Det här borde inte ens diskuteras. Utan det är bara, ah, det här skedde sig. Hur ska, vi göra? Hur ska vi göra för att avveckla den här invandringen vi har? Det är ju så man borde diskutera istället. Mm. Ja, men då är ju frågan också, jag menar, hade du, om du tänker efter nu då, hade du kommenterat om du visste att risken då fanns för att din anonymitet skulle vara hotad? Det, det kan jag liksom inte riktigt svara på för jag kunde inte ana att, att svenska journalister skulle sätta igång med stasi-metoder va. Det, det var helt... Jag visste visserligen att det har gått långt i Sverige men att, att man så att säga, skulle jobba som stasi va? Som Stalin, Stalins kommunister och liknande va. Som nazister va. Mm. Mm. Så, så långt trodde jag aldrig att det hade gått eller skulle kunna gå inom överskådlig tid va? och jag tog ju för givet att Expressen skulle respektera mig som användare på Expressen jag var ju användare på Expressen också mm. och jag har dessutom tipsat Expressen, jag trodde ju att de skulle respektera sina kunder, att Bonnier skulle respektera sina kunder då mm. Mm. det är det ju tror ja. Ja. nu när du har haft en del tid då att reflektera över allt det här och alltså, hur mår du överlag alltså, känner du dig orolig eller glad för responsen då kanske ja men, men, ja men hur mår du överlag liksom? Ja alltså jag har ju varit konstant verksam sedan den 10 december då mm. med att ta reda på så mycket information som möjligt vad de har skrivit och hur de har propagerat vidare till andra källor och så vidare och så och analyserat vad jag har skrivit och så vidare och så då va och sen mm. har vi ju kommit in på nu de här, den här insamlingen också som mm, samlas mitt. i pengar med enskilt åt Så det är massa sådana saker som hela tiden har satt mig i jobb då. Mm. Mm. Men den här insamlingen, kan du berätta lite om den? Ja, det var ju då fria tider helt enkelt som kontaktade mig och frågade om jag ville att skulle samla sin pengar till mig då. Va? Men jag tyckte då, alltså för juridiskt stöd vid ett eventuellt enskilt åtal mot Thomas Mattsson, ansvarig utgivare på Expressen. Och jag tyckte det var okej, okay, men jag tyckte att det borde vara en allmän, ett allmän insamling som kunde gälla flera av så fall. så att säga. Mm. Och det, så har det ju blivit också. Nu är ju stöd där också då från avpixlat och exponerat mm. med. Förhoppningsvis från fler, det är ju och vad jag har förstått är det vissa Facebook-sidor som också länkar till det här. Då. Och då kan vi säga att det är uppe i 272 000 kronor nu i talande stund. Ja, jag trodde lite mer faktiskt. Men... Ja, det var det jag läste sist i alla fall. Ja, ja. Men det är, ja, det är verkligen på rätt väg. Så det är kan man säga. Närmar, sig, det är närmar sig nog 300 000 nu va? Ja, jag vet inte riktigt hur mycket det är som krävs. Jag har hört från vissa håll att det, det kanske behövs uppåt 4-5 till och med kanske. Ja, det, så här, man, det fanns ju ett mål nyligen då de hade filmat TV4, filmat en döende man då. Och anhöriga stämde då TV4 för det här. Mm. Och de förlorade ju då. Mm. Och de fick då betala rättegångskostnader, det vill säga egen advokat inklusive TV4s rättegångskostnader det rörde sig om ungefär 600 000. Ja, ja det är en slant. Man får väl kanske vara beredd på att ja, men nu när det gäller det här som vi vet inte är riktigt accepterat i, i, i dagens Sverige, då, då, då finns ju risken så därför behövs det ju verkligen samlas in mer pengar ifall det inte skulle gå. Mm. Ja, det är, det är ju dels advokat, men sen är det ju kostnader för utredningsarbeten som kan behövas också Ja, ja. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Och egentligen, jag tycker ju att det borde samlas in så mycket pengar så att man kunde driva flera åtal mot. Expressen och Thomas Mattsson mm. Jo det kan ju verkligen behövas men, men det här är ju en väldigt bra start I alla fall och, ja. Och, ja och det finns ju ingen ursäkt att inte skänka pengar här, Om ni som inte har gjort det så in en slant liksom För det kan vara ni nästa gång <kör> Glöm inte det. Plus att det här handlar ju om något mycket större Det handlar ju om ja, alltså Ska vi tillåta sånt här i vårt eget hemland Stasi-metoder som Jim säger där flera, flera gånger Men det är ju ingen överdrift Det här är ju exakt hur Stasi jobbade Och här ja. måste man i alla fall försöka Sätta emot någonting så ja, man... deras, deras samarbetspartner har ju själv uttryckt sig att vi är stasi ungefär. Mm. Mm. Ja, just det. Ja. ja, men för man får ju tänka det eller alla som lyssnar också och, och, och står för yttrandefrihet och, och inte uppskattar hur media håller på så man får ju tänka det också att det kan ju vara du nästa gång som lyssnar eller jag eller vem som helst så, så, som kanske inte är heller lika bra och duktiga och tar det lika bra som Jim har gjort det. Eh, men Ja, så det är värt att tänka på att det här är en investering för att få, ett mer, ja, få mer yttrandefrihet och förhoppningsvis vis, eh, knäppa dem på näsan och visa att Nej, men det här är inte okej. Det här tycker vi inte är okej. Absolut. Eh. Eh, jo ja, men Jim, går åtalet här. Vad, vad, eh, vet du vad det är för åtalspunkter och så där som ni har tänkt er? Ja, alltså jag har ju varit helt upptagen av det här att samla in information, va, sortera mm -hmm. den och skriva ut det och så vidare. Och så så mm. att eh, det, det kommer ju att ske så småningom och det, det är ju sånt som juristerna vet så precis vad, vad de kan det. Men det rubriceras ju som enskilt åtal vilket betyder det att det är medborgaren själv då som får då, mm, så att säga, åtala helt enkelt. Ja det ska bli extremt spännande men, men du vet ju egentligen ingenting om när man kan tänka sig att det kommer ett åtal eller så där Nej det vet jag inte nej. nej det är inte lätt att veta såklart. Mm. Men, men det vore ju alltså, säga att det här att det inte blir en fällande dom Att, att, att vår ja, Vår rättsapparat ja. säger att Nej men det här är okej så här får man göra ja. Då är ju frågan vad nästa steg blir För att det är ju helt oacceptabelt såklart ja, då, är, då lever vi ju i en bananrepublik va? Ja. Mm. Eller, något, eller något Värre va mm. Mm ja Nej, det ska bli väldigt intressant att se det här hur det blir med det här. Och, och, och då kan jag absolut säga det att eh, om du vill komma tillbaka, Jim, när det här har, ja, när det har hänt mer med det här och förhoppningsvis att det har löst sig och gått bra och så, så vore det väldigt intressant att få en intervju igen sen och se ja, att du får berätta hur det har gått och, och sådär. Det skulle vara väldigt intressant tror jag lyssnarna tycker också. Det är svårt att tänka det är ju din situation men jag vill bara personligen säga tack så fruktansvärt otroligt jävla mycket för att du gjorde precis det som gjordes. För att, mm. för att det låter kanske klyschigt men det blir verkligen någon slags fackla i mörkret att ja men det finns sådana här människor också. Mm. Det är inte bara folk som skyller ifrån sig och liksom ner sig ännu mer i träsket utan dra åt helvete. Mm. Och jag blir mycket förvånad om inte dra åt helvete kommer bli det nya. Det är så man kommer bemöta journalister som inte sköter sig. Ja. Man ska aldrig låta någon läsa upp anklagelser mot din rakt avsova. Man ska aldrig ta någon som och lyssna på någon som börjar kräka ur sig en massa anklagelser. Det är väl det som är lärdomen. Den sortens journalister som kommer på sådana här uppdrag det är liksom inga fina människor. Man ska såklart inte Nej. skada dem. Men jag menar bemöt dem med den respekt de förtjänar. Det vill säga, själv, själv, självutnäm ens. Självutnämnda poliser så att säga. Ja åsiktspoliser till och med. Ja, och de ska fan skit ska skita. Ja. Liksom. Så skäll ut dem. Eller stäng de bara dörren ja. i Tidningarna vill spionera. De vill vara poliser. De vill vara jury. De vill vara åklagare. De vill vara domare. De vill vara böder. De vill skrämma. Ja. De vill, så här det går det om man jag. tycker det. Ja. Men med den här insamlingen så ska vi förhoppningsvis sätta stopp för det. Så att eh, som sagt, donera till det. Det är ett väldigt gott mål. Det, det blir inga direkta pengar till mig heller för att det är så att säga skadestånden är mycket små i Sverige. Det ska man ha klart för sig. Ja det, har man ju... ja, det beror lite på. Men, men ja, i sådana här saker så är det ju tyvärr... Ja, det är väldigt små skadestånd. Och men att du förtjänar ju egentligen pengar också för att... Ja, ja som det, sagt, det är inte var, var... mycket pengar som är aktuella va? Det är... Nej, men för Jag har att... förstått att det kan röra sig om kanske 50 000 kronor maximalt. Mm. Den typen av... ja, det, är, det är ju bara en princip som Men ja, det är men det. en oerhört viktig princip på andra, så... ja. ja, men Jim Olson, då hoppas vi att du återkommer sen när det förhoppningsvis har gått bra. Så får vi tacka så jättemycket för att du medverkade. Tack, tack. Ja, för nya lyssnare då som sagt så heter vi Radio Länsman och vi finns på sidan www.exponerat.info och vi släpper nya program normalt då på lördagar och det är antingen intervjuer eller så är det program där vi, jag och Konrad, och ofta då med någon annan gäst också, diskuterar dagsaktuella ämnen, sånt som är viktigt i dagens Sverige. Så om ni går in på exponerat så kan ni se ganska tydligt på två ställen på framsidan. Ni kan gå in dels under sliden som ni ser där så ser ni Radiolänsman, en bild där. Det är bara att trycka på den så kommer ni till alla programmen. Ni kan även se i högra kolumnen en bildlänk till Radiolänsman Länsman, där hittar ni allt vi har gjort och som sagt, nytt kommer varje lördag. Jo, så bara ett litet klargörande. Jag och Radio Länsman vi är alltså inte skribenter på Exponerat eller har någonting med Exponerats innehåll i övrigt att göra och, och vi får ibland kommentarer om detta så att vill ni nå dem bakom Exponerat så är det inte oss ni ska kontakta utan vi, vi håller bara i radioprogrammet Radio Länsman. Det kan vara bra så att, så att det inte går, ja om ni, om ni vill skribenterna bakom Exponerat någonting så, så är det bättre att ni skickar till dem. Ja och oss når ni på antingen officiella radiolandsman snabbelag gmail.com eller så kan ni nå Konrad på eh, mej nå man på conrad at swedenmail.com alltså konrad med c at swedenmail.com alltså, Swedenmail mm. om det skulle vara ja och eh, vi är tillbaka nästa vecka som vanligt tills dess får ni ha det så bra